No se on se Joni tästä etelä saimaa tervehdys. Hyvää päivää. Sullehan tulee tämä meidän lehti tällaisena opiskelijatilauksena. Joo. Joo, ja mä olisin sen verran noista opiskeluista, että missä, missä paikassa sä opiskelet? No se on ollut semmoinen homma, että se niin vuodenvaihteessa loppui. Niin vuodenvaihteessa loppui loppu. Vuoden vaihteessa loppu Joo, Loppu. Joo. Ja tota, sit me olisin niin työttömänä ja sit sieltä soittiin, että niin miten se jatko, ja olisi, että olisi Ja se sanoi, että sanoi, että jos hän sitten saa laitettu niin siihen... Tota hintaa sen ja se siis sama niin kuin opiskelu se hinta. Just, just. Onko sulla tarkoitus jatkaa opiskeluja mahdollisesti? No ei ole nyt mitään. Kun siis missä sä olit opiskellut ennen, ennen tai missä sä valmistuit? Me olin tuolla ammatti, ammattikoulussa. Joo. Papereiden mukaan sä et ole ollut opiskelijana viimeiseen kolmeen vuoteen. Joo. Eli Siinä tuota... ollut se tuossa mutta sehän, niin kuin sä sanoit, hän tuli vasta vuoden vaihteessa. No, siinä on aika tosiaan vasta. En niin. lähteä opiskelemaan, mutta meistä eli, eli jos tässä niin tullaan siihen tulokseen, että ää, näyttää siltä, että sä olet ilmoittautunut opiskelijaksi olematta opiskelutarjoukseen oikeutettu, ää, niin, niin. niin siinä vaiheessa me joudutaan perimään näistä tuleista lehdistä täyshinta. Se tekee kolmessa vuodessa, se tekee noin tuollaiset kaksi euroa suurin piirtein. Eli sellainen, sellainen lasku tästä nyt suurin piirtein olisi tulossa. Joo, no. Mutta mikä tässä niinku Antti on ollut ideana sulla, että ootko sä niinku tarkoituksella tehnyt tätä? No siinä oli just nuo, mitä on ollut työttömyysjaksani. Niin. niin. Kun eli... siitä olin sanonut, kun soittanut, niin se on vaan, että no voidaan laittaa siihen vielä. Mutta eikö tämä Antti ole vähän niin varastamista? No tavallaan kyllä, kyllä niin. ei ole Otko sä yleisesti ottaen pitänyt itteäsi niinku rehellisenä kaverina? No ainakin tähän asti. Mutta nyt niin rupeaa vähitellä ääni kellossa muuttamaan. No kyllä. Mitäs Antti, jos tehdään sellainen sopimus, että lopetetaan tällaiset pelleilyt kokonaan? No pakkoa Koska eihän tämä nyt oikeasti tunnu kenestäkään mukavalta. No ei niin. Sä oot nyt Antti työttömänä. No nyt taas kävi jatkoa vähän työtä. Ai että välillä on jotain töitä. Joo. Ootko sä valehdellut mulle tässä puhelimessa? No en oo muuta kuin sen alun vähän sen Yrityvä jättää. Mutta... Tässähän on se tilanne, että sun nykyinen työnantajaskaan ei voi sinun luottaa. No tuo ei kyllä. Siis kumpi ei pidä paikkaansa? No Se, että ei voi luottaa. Mutta miten sä voit, Antti, sanoa mulle, että suhu voi luottaa, jos sä oot ensin tilannut tällaista opiskelijatarjouslehteä ilman, että se sulle oikeutettu. Sen jälkeen sä valehtelet mulle kirkkain silmin puhelimessa. No, me sanoin että se oli vaan mut mutta kyllä, sä nyt oikeasti, niin kuin minä äsken sanoin. Ruvetaan niin löytämään sitä totuuden lähdettä. Kyllä. Tiedätkö, että sun ystävätkin on huolissaan sun rehellisyydestä? No, sekin voi olla. Tunnetko Arposen Tanjaa? Joo, tunnen. No niin, hän on itse asiassa sun antanut. Aha, aha. Eli tota, Tanja on sitä mieltä, että sun nää lehtitilaukset pitäisi tarkastaa. Jaa. Mitäs sä semmoista tykkäät? No, hän on ollut siinäkin oikeessa. Niin. Saanut niinku Tanjalle anteeksi No, ilman muuta. Miltä se, miltä se Tanja kuulostaa? No ah. se kuulostaa oikein hyvältä, moi Antti. Ah. Ja sanoisin sulle, että hyvää syntymäpäivää vaan ja Jarilta terveisiä myös. Aha, no. Sitä on siis. tämmöinen energi -pil vaan älä huolesta. selvä. Ala hermostu, ala tulta. Tu. Eh, no.